Прави разсъждения Бесета от учителя държа на предобщия окултен клас на 3 май 1933 г. в София Размишление Тема за следния път Защо живее човек? Да развиеш една тема, това е голямо изкуство. Кое е най-голямото изкуство в живота? Сега, като идвате в клас, ще знаете, че не приемам болни и неразположени ученици. Светът е широк, в него има място и за болни и за здрави. Ако идвате в клас да научите и придобиете нещо, трябва да бъдете здрави и да има хармония помежду ви. На какво се дължи неразположението на, на човек? На неправилния живот. На кривите мисли, чувства и постъпки. Тогава да живеем добре. Това не е достатъчно. Трябва да знаеш как да живееш. Ще напишеш едно писмо, но важно е как ще го напишеш, за да има то резултат. Сегашният ви живот е резултат на миналото. Всичко, каквото сте изработили в себе си, също е резултат на миналото. Сега искате да научите някак да познавате хората. Това желание е естествено, обаче ще знаете, че колкото познавате себе си, толкова ще познавате и другите хора. Знаете ли значението на правата линия? На всяка издадена и въвната част на тялото си. Всяка точка и всяка линия имат значение. Те са във връзка с качествата на човешкия характер. Например, най-малкото спадане в края на устните показва, че човек е песимист. Той носи тази черта от миналото. За да се изправи тази линия, да се повдигне нагоре, първо трябва да стане промяна в мисълта, т.е. в мозъка. Обаче най-мъчно се променя веществото на мозък. Казвате. Искаме да знаем тайната на изправянето. Какво да правим, за да подобрим линиите на своите органи? Тайната е много проста. Да работите съзнателно върху себе си. Виждате, че двама млади се разговарят. Казвате такви тайни си говорят. Какво ги свързва? Обичат се нищо повече. Близо са един до друг разговарят се нещо. Какво от това? Два камъка се търкалят и падат един до друг. Двама души се срещат и се хващат за ръка. Ще кажете, че се обичат. Това не е обич. Хващането за ръцете не е обич. Преди всичко вие не знаете как се хващат у нези, които се обичат. При любовта хората се хващат по особен начин. Вие говорите за любовта, но и разбирате по-своем. Аз се интересувам от вашето разбиране. Истинското разбиране е свободно от всякакво болно чувство, както и от болезнени криви мисли. Например, удари се в камък и започваш да търсиш причината вън от себе си. Камъка в онзи, който е турил камъка на пътя в светлината и тъй нататък. Не. Спри се и помисли защо падна. Кой крак си удари, на кое място. После вдълбочи се в себе си и там търси причината. Повтарям. Болни ученици в школата не приемам. Какво се разбира под болен човек? Влизаш в една къща или в едно училище и започваш да плюеш на пода, да се секнеш. Какво ще стане, ако всички постъпват така? Докато човек плюе и се секне, дето попадне, природата няма да му открие никаква тайна. Плюнката е полезна за стомаха, но вън от него тя е вредна. Ако я намираш ценна, събирай я в кърпичка. Днес всички хора плюят и плюнките им полепват навсякъде. Помни, каквото правиш. Добро или зло ще се върне върху тебе. Това е закон, от който не можете да се освободите. Всеки човек е книга, върху която трябва да пише добри, положителни неща. Ако недоволството е напечатено на твоята книга, замени го с доволство. Ако усните ти и като лис от тази книга са започнали да изтъняват, това показва, че чувствата се атрофират. Мисъл лишена от чувство е сух клон, който се отрясва. Усните я е трябва да понадебелеят. Пази сърцето си. Не допущай нито едно горчиво чувство в него. Горчивите чувства не са присъщи на човешкото сърце. От тебе зависи да ги избягваш или привличаш. Защо не пиеш горчива течност? Ако я пиеш като лечебно средство, то е друг въпрос. Ако я пиеш като храна, ти сам тровиш кръвта си. Всяко нещо трябва да се постави на мястото си. Следователно, не можеш да бъдеш здрав, ако нямаш нормални чувства. Но си не искат да познаят Бога като човек, да се ръкуват с него. Той да им обърне внимание. Така не можеш да познаеш Бог. Бог не е родил. Имаш ли разположение като това на Бог? Нямам. Тогава той не е твой баща. Познаваш ли го? Можеш ли да опишеш неговите качества? Грях ли е, ако не мога да направя нещо? Грях ли е, че не знае нещо? Не е грях. Че знаеш нещо и това не е голямо благо. Важно е какво не знаеш и какво знаеш. Знаеш, например, че един от твоите познати лъже. Какво печелиш с това знание? Или знаеш, че той не лъже. Значи, печелиш ли нещо от това? За теб е важно. Откъде е дошла лъжата? Това трябва да знаеш. И децата лъжат. Кой ги е учил на това? Значи и те носят лъжата в себе си. Детето взема сладко без позволение и като го пита майка му, яло ли е от сладкото или кой е бъркал в гърнето за сладкото, то казва, че нищо не знае. Какво очаквате от такова дете? Казват за няколко, че имал силен характер. Много хора имат силни характери, но развитието на техните характери е вървяло по неестествен път. Някога човек е силен, а някога слаб. Това зависи от препятствията, които е срещал на пътя си. Казвате. Като отидем на ония свят, там няма да срещаме препятствия. Зависи и къде ще бъдете. Ако попаднете между високно интелигентни същества, ще видите своето невежество и ще се стесните. То е спънка. Силен ли си да я преодолееш? Ще видиш, че не си добър. И това е спънка. Чуди се, коя е причината за това и как да се справиш с новото положение. Търсите причината, давате различни обяснения, но не можете да си помогнете. Вие сте влезли в разумния свят, за който съзнанието ви не е готово. Там ще ви посочат и добрите и лошите ви черти. Следователно, не питайте защо някога ставате от сън недоволен, а някога доволен. Когато сте недоволни, това показва, че сте минали през някоя област, дето разумните същества са посочили грешките и лошите ви черти. Ако сте доволни, това показва, че сте минали през област, дето разумните същества са посочили вашите добри черти. Ако ви питат как сте минали през тези области, нищо не можете да кажете. Такова е положението на желязото и на дървото. Като турите желязото в огъня, то се нагорещава, става червено, а може и да се ступи. Това зависи от температурата. Като го извадите от огъня, то изтива. Ако турите дървото в огъня, то изгаря и се превръща на пепел. Кое е по-добре? Да имате чувства подобни на желязото, да се нагорещяват и изтиват, или да имате чувства подобни на дървото, да изгарят и да се превръщат в пепел. Човек не трябва да бъде нито като дървото, нито като желязото. Значи сърцето му не трябва лесно да се нагорещява и лесно да изтива, нито пък да изгаря от огъня на своите чувства. като е душа на земята. Човек не трябва да си играе с огъня на чувствата. На физическия свят играчките до някъде се търпят, но в божествения свят не се позволяват абсолютно никакви играчки. Те имат цена само за децата, но не и за възрастните. Всяко нещо е ценно на своето място. Щом играчката изгуби цената си за детето, това показва, че той излиза от своето детство. Друго нещо му е нужно. Ако твоята любов изгуби цената си, знай, че тя не е била божествена. В бъдеще ще имам по-голяма любов. Бъдещето се определя от сегашното. Важно е какъв си днес – желязо или дърво. Ако си като желязото и в бъдеще ще си желязо. Ако си като дървото и в бъдеще ще изгаряш и ще се превръщаш на пепел. Друг е въпроса, ако не си нито желязо, нито дърво. Тогава ще се нагорещяваш без да изтиваш и ще гориш без да изгаряш. При това положение ще устояваш на всички условия и няма да губиш цената си. Само божествените неща никога не губят цената си. Какво представлява човешката уста? Градина в която има хубави, цветя и плодове. Остата на повечето хора е градина с малко място. Трябва ви още малко земя да увеличите вашата собственост. С други думи казано, трябва да работите върху себе си, да направите устните си по-дебели. Човешкото сърце се нуждае от голяма широка градина, дето да насажда своите цветя и плодни дървета. Без градина човек не може да бъде щастлив. Има закон, който определя размерите на всяка градина. Каква къща е тази, която няма прозорци, няма телефон и градина? Учите са прозорците на човешката къща. Ушите е телефонните слушалки, а устата – градината, през която влизат и излизат най-хубавите неща. Ако учите, ушите или устата са изкривени – това са външни дефекти, с които човек мъчно се справя. Те се отразяват на сегашния му живот. Изкуство е да можеш да изправиш устата си. С това изкуство разполагат йогите и великите адепти. Те си служат със специални методи и правила. Убивкваш някого. Защо? за да изправиш устата си. Щом устата ти започва да се изправя, ти го напущаш, недоволен си нещо от него. Ако имаше търпение, щеше да изправиш устата си. Днес повечето хора са неизправени, т.е. незавършени задачи. Защо? Защото няма търпение. Тази е причината, да за дето устата им е недоизправена. Има случаи, когато майсторът, който изправи устата ви е по-слаб от вас, по-малко знае. Естествено е тогава да останете с уста. Сега аз знае от какво се нуждаете и какво търсите. Вие искате да срещнете ангел... Който ще изправи устата ви. В него няма абсолютно никакво противоречие. Като те погледне, той знае защо те гледа. Като слуша, знае защо те слуша. А сега срещнете някой и те гледа, но сам не знае защо те гледа. Слушате, сам не знае защо те слуша. И ти го гледаш и слушаш без да знаеш защо. Гледаш някого в очите, без да знаеш защо го гледаш. Той те гледа, също не знае защо. Много просто. Човекът е гладен, иска от тебе хляб. Нека иде на работа. Първо го нахрани, че после ще отиде на работа. Срещаш една мома. Погледнеше в очите и тя се зачерви. Човек се засрамва в два случаи. Когато го намериш на место престъплението или когато го намериш на място, дето прави добро. Той искал да направи добро, без да го види някой. Като прави зло, също иска да мине незабелязано. И двамата казват. Не можахме да запасим тайната си. Като правиш зло, всички трябва да знаят. Като правиш добро, никой не трябва да знае. В първия случай ти си в изба, щом знаят хората къде си, веднага ще дойдат да ти освободят. Като правиш добро, ти си свободен, не се нуждаеш от освобождение. Ето защо като правиш добро, никой не трябва да знае. Като правиш зло, ти вредиш на себе си. Като правиш добро, ти си полезен и на себе си, и на другите. Значи, човек не живее само за себе си. За кого ядеш? Ако ядеш само за себе си, дело остава яденето след смъртта ти. По три пъти на ден ядеш и нищо не вземаш със себе си. Де остава това, което си изял на земята? Това не зная, но зная, че смъртта е страшна. За онзи, който не знае как да излиза от тялото си, тя е страшна. Обаче, за онзи, който знае, тя е. Благословение Ако органите на твоето тяло Очите, ушите, носа, устата Не са добре направени Защо ти е това тяло? Имаш възможност да излезеш от него Лошо ли е това да умреш? В една от близките улици Има един голям добре направен апартамент Ще отидеш да живееш там Ще се върна пак на въпроса за устата, главно за големината й. Колкото по-малка е устата на човека, толкова по-малко работа върши той. Такъв човек обещава много, но изпълнява 25%. Ако устата е средно голяма, човек изпълнява 50% от обещанията си. А ако устата е нормално голяма, той изпълнява 75% Ако устата е съвършенна, човек изпълнява 100 на 100. Кой човек има съвършена уста? Който изпълнява всичко, което обещава. Защо ни е създал Бог? Да се учите. Защо идат страданията? Защото не учите. Страданията са резултат на вашия живот. И противоречията се дължат на нежеланието ви да учите. Ако учите, и страданията, и противоречията ще имат друг смисъл. Две сестри се съберат на едно място и не могат да се спогодят. Как си обяснявате това? Казвате, че не се обичат. Ето една задача – да приложите любовта. Като казвате, че не обичате някого, пазете се да не изкривите устата си. Онзи, когато не обичаш, е препятствие в твоя живот. Ти трябва да го преодолееш. Кажеш една дума не на място – и нещо те измъчва. Откажеш да услужиш на някого, пак се измъчваш. Като не можеш да изправиш грешката си, казваш. Друго прераждане ще я изправя. Това е механическо разбиране. Трябва ли цял живот да грешиш и да чакаш друго прераждане да си изправиш? Започни още сега да изправиш живота си, т.е. да се прераждаш. Щом осъзнаеш грешката си и започнеш да я изправиш, ти се прераждаш вече, т.е. влизаш в нова област, в нови условия на живота. Ако не изправиш грешките си, ти не се прераждаш. Казвате... Как живеят светските хора, като не мислят за изправене на грешките си? Те не мислят и за прераждането. Оставете този въпрос на страна. Аз зная, как живеят тези хора. И вие още живеете като тях. Тъй както живеете, вие не можете да влезете в Царството Божие. Животът на светските хора не се отнася към разумния свят. Светът е голям разсадник, в който човек мъчно се прославя. Днес те прославят, на другия ден те унижават. Днес младата му се облича с булчинска рокля, а на другия ден я се облича с мачкана и непрана. Светът не е лош. Няма защо да се бяга от него. Обаче съзнателно трябва да се отдалечавате от неговия път, за да не ви изтеснява. Излезте вън от стеснителните условия на свобода. Тежки са някога тези условия и мъчно ще излезете вън от тях. Ако каже на учениците от задните столове да дойдат напред, а ти от предните стол, столове да отидат назад, ще се съгласите ли? Ще отстъпите ли? Ще кажете. По-достойни ли са те от нас? Други ще кажат, че са уморени и че не искат да се местят. Идете на задните места. Там по-добре ще си почините. И едните и другите се страхуват да не им вземат местата. Казвам: Който иска да заема първите места, трябва да е готов да работи. Ще вземе едно огледало и ще си постави устата в такова положение, че сам да се хареса. Ще повтори опита няколко пъти, докато устата му поема заеме правилно положение. После, ако иска да направи устните си червени, да спират погледа си върху млади жиснени муми и момци, докато и неговите устни придобият червен цвят. Ще кажеш, че не се занимаваш с такива работи. Имаш право да възразяваш, ако не получиш никакъв резултат. Животът представлява сбор от образи, които се отпечатват във въображението, докато един ден се реализират. Важно е човек да мисли, да си даде отчет, кои мисли и кои образи могат да се реализират. Има образи, които ще се постигнат в далечното бъдеще. Обаче някои са постижими още в този живот. Не можеш ли в един живот да направиш устните си червени? Можеш. За тази цял ще гледаш млади, жизнени хора. Ще дишаш дълбоко, докато и твоите устни станат червени. Като работиш върху себе си, ти ще станеш свободен човек. Не казвай, че дадена мисъл е лоша. Не бързай да я отблъснеш. Спри се върху нея да изследваш качествата и да видиш защо е лошо е и наистина ли е такава. Например, казва за някого, че е хитър човек. Как позна това? Изхитрил те е някъде и мислиш, че това е лошо нещо. Каква е остата на хитрия? Каква е остата на добрия? Опитайте се да нарисувате устата на добър човек. Това ви давам като задача за следния път. При това внимавайте каква е линията на устните му, права или сгъната. Всеки трябва да изучава устата си, да знае към кой вид се отнася, да знае какви възможности се крият в нея. Ако поставиш хубаво ядене пред някого, Устните му трепват. Това показва, че той има разположение към яденето. На друг устните трепват пред хубавите дрехи, а на трети и пред хубавите интересни книги. Това трепване на устата произвежда нахлуване на кръв и в край на краищата устните се зачербяват. Добре е всеки да знае кое оказва влияние върху неговите устни – храната, облеклото или книгата. Храната възбужда един род мускули на устата – на физическия свят. Чувствата засягат друг род мускули – на духовния свят. Мислите засягат трети род мускули – на божествения свят. Наблюдавайте Кои мускули на устата ви ще трепнат, когато видите човека, от когото зависи вашето бъдеще на Земята? Какво ще бъде положението на вашата уста тогава? Как ще държите устата си, когато срещнете човека, когато обичате? Искам да зная как ще започнете любовното писмо до своя възлюбен. Ще кажете, че ще се обърнете с думата «Любесни». Тази дума е изгубила съдържанието си. Друга дума нямате ли? Как ще си изкажете възхищението от един чист планински извор, с коя дума ще започнете? Като отидете при планинския извор, напишете му едно хубаво любовно писмо и го оставете близо до него. Който го намери, ще мисли, че е за него. Ако му хареса писмото ви, добре е написано. За следния път, нека един от добрите поети между вас да напише едно любовно писмо до извора. От устата излизат най-възвишените думи, израз на благородни и възвишени чувства. Те се дължат на мисълта и чувството на човека към Бог. Щом помисли за Бога, сърцето ти трябва да трепне и в душата ти да се събуди най-великото и красиво отношение към всичко, създадено от него. Докато си представяш Бога като велики светал образ, всякога ще изпитваш светли и благородни мисли и чувства. Ако само с думи се обръщаш към Бога, нищо няма да постигнеш. И Итай. Щом се обърнеш към Бога с чисто сърце, непременно ще получиш отговор на болбата си. Едно дете минава край една градина, поглежда към озрелите червени череши и си казва. Господи, колко са хубави! В този момент от градината излиза човек с пълна кошница, череши и дава на детето. Бог всякога задоволява нуждите на човека. Достатъчно, се, достатъчно е да се обърнеш към него с отворено и чисто сърце, заради отговори. Щом си разположен, ще чуеш гласа на онси, който те е създал. Така е ставало със светиите, защото те са понасяли най-големите страдания с радост. Казвате. Учителят може да направи всичко. Оставете това на страна. Важно е какво вие можете да направите. Учителят яде за себе си и пръв той ще опита сладостта на божествените блага. Ако вие не ядете за себе си, няма да се ползвате от тези блага. Всички трябва да опитате благата на живота. Вие сте събрани на едно място да учите и да изправяте грешките си. Като изправяте своите грешки, с това заедно помагате и на близките си. Какво се иска от вас? Да мислите и разсъждавате правилно. Виждате, че брат и сестра дружат. Не ги критикувай, но пожелай им да се обичат. Ако не се обичат, те не са никакви брат и сестра. Срещаш мъж и жена. Пожелай им да се обичат помежду си, да ги обичат и децата им. Ако любовта не ги свързва, те не са нито мъж и жена, нито баща и майка. Що мислиш така? Мисълта ти иде от Бога. Всяка светла и възвишена мисъл иде от Бога. Тя е минала през много чисти съзнания, които още повече са я повдигнали. И лошата мисъл е от Бога, но като е минала през изопачените съзнания на хората, и тя се е изопачила. Тогава всички я наричат лоша. Приеми тази мисъл с любов, очистия, повдигния, за да видиш, че и в нея се крие нещо божествено. Бог ще се зарадва и ще те възнагради. Какво ще направиш, ако видиш, че мечката е нападнала една сестра? Ако имаш любов в душата си, ще отидеш да й помогнеш, да я спасиш. Има списъл да спасяваш една сестра, но когато мечката я тъпче. Обаче ако не я е тъпче мечка, защо отиваш да я спасяваш? Казвате. Да говорим сериозни работи. Съгласен съм. Но вие да дадете темите за разговор. Вие ще дадете темите, а аз ще ви ги развивам. Вие сте напрещали от богатство, не знаете де да го пласирате. Обаче нуждаете се от среда, в която да се проявите, и банка, в която да вложите своя капитал. Използвайте и най-малкия случай за проява на вашия ум и вашето сърце. Ако се натъкнете на злото, турете срещу него доброто. Ако се натъкнете на омразата, торете срещу нея любовта. Значи, доброто се регулира с злото, а злото с доброто. Омразата се регулира с любовта, а любовта с омразата. Например, Мислиш, ще бръкна в касата на този богат човек да извадя нещо оттам. Спри си и кажи, ще прибавя нещо към парите на богатия. Казваш, мразя този човек. Помисли, защо да не го обикна? Каква мисъл е тази, която не може да измени лицето ти, да го направи по-красиво? Какви чувства са тези, които не могат да изменят твоето настроение, да станеш весел и радостен? Изучавайте устата на човек, който обича удоволствията. Линията на горната уст на при него е много извита. Колкото повече се отказва от удоволствията, толкова повече линията се изправя. Приятно е да гледате лице, чието мускули изразяват вътрешния живот на човек. Там всеки мускул е в движение, обаче движението на мускулите е хармонично. Приятно е да видиш лице, на което е изразена дълбока мисъл. По лицето на човека трябва да четеш, като по книга. Дали той преживява радост или скръп? Всичко е написано на лицето. Не можете да се освободите от влиянието на такова лице върху вас. Всеки човек с будно съзнание е носител на божественото. Ето защо, като срещнеш такъв човек, ти не искаш да видиш неговия гръб, Лицето му искаш да видиш. На него е отпечатан проявение човешки живот. Непроявеният очаква бъдещето. За предпочитане човек да се прояви, макар и да сгреши, отколкото да го стане непроявен. Като греши, човек вижда своите недостатъци и лесно ги изправя. Днес всички хора искат да бъдат красиви. Лицата им да са правилни, живи и изразителни. Учити и веждите също да бъдат красиви. Кои вежди са красиви? На младите. Линията на веждите е извита нагоре. На старите хора тази линия се извива надолу, като песимист. Обикновено, стария човек е песимист. Стария човек казва Свърши се моята работа. Повече няма какво да прави. Отново ще се подмладиш. И сам ще избереш формата мъж или жена, в която да дойдеш. Следователно. Още сега можете да определите бъдещето си. Това зависи от вашите мисли, чувства и желания. Каквото мислите, това ще стане. Каквото чувствате, това ще стане. Каквито желания имате, това ще реализирате. Като се раждате и прераждате, ще постигнете всичко, което желаете. Не се страхувайте от прераждането, но работете, за да използвате всички благоприятни условия, които ви се дават. Можеш да се прераждаш физически, духовно, умствено или божествено. Правилно прераждане е това, за което говори Христос. Ако не се родите от вода и дух, не можете да влезете в Царството Божие. Не се отказвайте от сегашния си живот и да разчитате на бъдещия. Каквото сегашния ви живот предлага, използвайте го разумно и съзнателно. Щом имате свободно време, вземете огледалото и правете упражнения. Вчера Слънцето показа всичката си любов към нас. Чрез лъчите си Тони изпращаше своите целувки. В целувките му се крие знание и сила. Така Той изявява своята мисъл. Значи Слънцето е носител на разумната и права мисъл. Като приемеш една негова мисъл, ти трябва да му отговориш. Слънцето те пита – какво правиш на земята? Какво ще му кажеш? Бог запита Илия. Какво правиш тук? Илия отговори. Господи, от трепност към Тебе направих една грешка и дойдох тук да ме научиш как да я изправя. Избих 400 пророци, Бог проговори на Илия, но той закри лицето си. Не можа да издържи на Божията любов. Засрами се Илия и закри лицето си. Човек се срамува, когато съзнава, че не прави това, което Бог иска от него. Често идат при мене, брати и сестри. Искат да ги приема. Казвам, че съм заед, но те настояват и искат някакъв съвет. Аз си мисля. Вместо да се явявам и казвам, че съм заед, по-добре е да изчезна пред очите им и да не знаят къде съм. Добре е, когато съм заед, да им дам една стомна и да им кажа. Моля ви, донесете една стомна вода от витуша и като се върнете оттам ще поговорим. Ако дам ми че съм недоволен от брата, който ме безпокои, сам ще си причиня вреда. Като се разговаря с някого, трябва да знаеш как да свиеш устата си. Тя е място на любовта. Следователно, не можеш да приложиш любовта в нейната пълнота, ако не си господар на устата си. Не можеш да погледнеш човека, както трябва, ако не си господар на устата си. Значи между устата и очите има известно съответствие. Ако си неразположен, зами една чиста кърпа и топла вода и изми устата си. Така ще промени състоянието си. После със чиста, суха кърпа изтри устата си. Сега, през пролетта и лятото, когато има плодове, правете опити с тях да видите какво влияние ще окажат върху устата ви. Вземете една хубава череша, погледайте я отдалеч и леко я приближете до устата си. Правете така с всички плодове да видите разликата между тях. В Индия има факири, които размишляват по цял ден. Те посвещават живота си на съзерцание, а вие не сте готови да отделите всеки ден по половина или един час за работа върху себе си. Ето Ганди е предпирел пост от 21 дена, за да се пречисти вътрешно. Всички велики хора постят, пречистват се и физически и душевно. Ето защо, ако опитът за устата ви е при сърце, правете го. Който има любов в себе си да направи опита, който няма любов да го остави. Ако си недоволен, изми устата си няколко пъти наред. Както виждате, опита е прост. Ако си доволен, пак изми устата си. Тайна молитва Беседа от учителя държа на предобщи окултен клас на 3 май 1933 г. в София